الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام ابو علي محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وقول الله تعالى إن إبراهيم كان امتاً قانتاً لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال والذين هم بربهم لا يشركون وأن حسين بن عبد الرحمن رضي الله رحمه الله قال كنت عند سعيد بن جبير رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي قد بالبارحة قلت أنا الحديث huni mlango wa tatu anautaja Sheikh Muhammad ibn Abdul katika kitabu Tauhid babu man haqqa at tauhid dakhala al janna bighairi hisab mlango atakayehakikisha tauhid dakhala al janna bighairi hisab atakuwa ni mwenye kuingia peponi pasina hisabu yoyote au kuhesabiwa kisha kataja chini yake dalili tatu aya mbili na hadith moja ambokuo nindefu. Ama unwani mnahakika tauhid dakhala aljanna. Mnasaba wakutaja mlango huu. Baada kutaja mlango wa pili babu fadlu at-tauhid wa ma yukaffiru minadhunub. Ni kuwa mlango huu ni ukamilisho apili, wa mlango wa pili fadlu at-tauhid wa man yukaffiru minadhunub kwani kama alivyo sema fadlu at-tauhid kisha akaegemezea wa man yukaffiru minadhunub kutanabahisha kuwa katika fadla kubwa za tauhid ni kuwa ni yenye kufuta madhambi mengi kadhalika katika fadla za tauhid man haqqaqaha atakai atakaikuja na tauhid Ilokuwa kamili dakhala aljanna bighairi hisab atakuwa ni mwenye kuingia peponi pasina kuhesabiwa pasina kuadhibiwa hii ni katika jumla ya fadla za tauhid lakini amehusisha kwa utajo kwa kutanabahisha kuwa kuna martaba ilokuwa juu zaidi katika kumpekesha Allah subhanahu wa ta'ala Nawe ni mtu awe ni mwenye kuihakikisha tauhid katika maisha yake na malipo yake na fadhala yake itakuwa ni kuingizwa peponi pasina hisabu kauli yake manhakaka tauhid hii ni jumla shartia. jumla yenye masharti au yenye sharti kuwa yatakiwa mja awe ni mwenye kuitekeleza nao ni upokeshaji wa Allah subhana wa ta'ala Kikweli na kwa ukamilifu atakapofanya hivyo ndipo jumla ya pili yaingia nayo ni jawabu short jawabu ya sharti hilo dakhala aljanna bighairi hisab atakuwa ni mwenye kuingizwa au kuingia peponi pasina hisabu pasina kuadhibiwa uh, Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab ametaja hivyo dakhala aljanna bighairi hisab kisha hakuongeza insha Allah yani istithna kwa kuwa hapa ni kuwa jambo hili litakapotimia sharti hili litakapotimizwa basi natija moja kwa moja lazima ipatikane itafuatana nayo nayo ni kuingizwa peponi pasina hisab lakini kama ni kuhusiana na mtu muayyan lazima kuwepo na Allah mpaka ije dalili ya kutajwa yule ambaye kuwa ataingia peponi walakin hapa imekuja mlango kwa mutlak kwa niwazi atakaye hakikisha yote yule atakai hakikisha tauhid basi kwake ba, madhmun kuingia peponi pasina kuhesabiwa Ndiposa saa hakutia kalima Allah kuhakikisha tauhid asema al-shaykh Ibrahim ibn Muhammad al-Qasim rahmatullahi alayhi wa tahqiquhu min wajhain kui hakikisha tawhid au kui hakiki ni kwa wajehi mbili kwa namna mbili namna ya kwanza wajibun na namna ya pili ni mandub namna ya kwanza ni lazima wajib na namna ya pili ni mandub kadri ambokuwa يزيد هو واجب ابني شهايا اشق ابراهيم بن ناصر السعيدي رحمه الله عليه كاتقا القول السديد اسما تحقيقه امبكوني واجب كيحققش توحيد امبكوني واجب نتهذيبه وتصفيهه من الشرك الاكبر والاصغر نكويتكاس توحيد ووكشاجي الله سبحانه وتعالى Kutokamana na ushirikina mkubwa na ushirikina mdogo wa minal bid'al qawliyah al-i'tiqadiyah wal bid'a fi'liyah na kuitakasa kadhalika kutokamana na uzushi katika dini kikauli yenye ku kuitika, kuitika, au bid'a na uzushi wa kimatendo katika dini wakadhalika wamin minal maasi na kutakasa tauhid kutokamana na maasi kumwasi Allah subhanu wa ta'ala ambapo huyu mja ametakasika kutokamana na vyote ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha ushirikina na vigawanyo vyake bid'a na vigawanyo vyake na aina yote ya maasi hii ni kadri ambokuwa ni wajibu kwa kila mja wa Allah subhanahu wa ta'ala kisha aina ya pili ambokuo ni katika kuhakikisha tauhid asema Ashaka as Brahmanu ibn nasir saidi kamalul qunut huwa kama kamalul lillah ni ukamilifu wa kumtui allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo wa kuwa utawakkulu ala allah na kumtegemea allah subhanahu wa ta'ala bihit la yaltifi alqalbu ila almakhlukin fi sha'n min shu'uni amtagimee Allah subhanahu wa ta'ala kwa kiasi kuwa si mwenye kuelekea viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo lolote mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala asiwe ni mwenye kuelekea viumbe katika jambo lolote wala yastashrifu bi kalbihi wala si mwenye kuwa kusudia kwa moyo wake yani haji dhirishi walakin ki moyo ni mwenye kutaka waje wawe ni mwenye kumwelekea ili wmsaidie wa wala yasaluhum bilisani makalihi au halihi na ukamilifu wa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala mje asiwe ni mwenye kuwauliza waja imma kwa ulimi wake mas'ala au kwa hali yake kudhihirisha hali ya kuwa ni mwenye kuomba la bali awe ni mwenye kukatikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutegemea bali akunu dhahiruhu wa batinuhu wa aqwalu wa af'aluhu wa hubbuhu bali huyu mja mwenye kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kumtanguliza Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa udhwahiri wake na siri yake na maneno yake na matendo yake na kupenda kwake na kuchukia kwake wa jami'u ahwalihi bali hali yake yote Kuluha maksudan biha Wajha Allahi تعالى iwe hali yake yote amkusudia Allah au saw Allah subhanahu wa ta'ala muttabian fiha rasul Allah na awe ni mwenye ku fwaatamtume sallallahu alayhi wasallama katika hali yake yote. Hii ni hali au hii ni martaba ambokuo ni mandub ambapo hana alaka na viumbe vya vi Allah subhanahu wa ta'ala katika chochote bali amemuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kikamilifu. Hizi martaba mbili za kuhakikisha atawhid nazo Allah subhanahu wa ta'ala ameoamrisha waja zake wawe ni wenye kumuelekea kikamilifu ili awe ni mwenye kuwatuza na kuwaridhia Ama dalili ya kwanza aloitaja Sheikh Muhammad ibn Abd kubainisha jinsi ya kuhakikisha tauhid na walopata kuingizwa peponi au walio faulu kupata hii thawabu ataja dalili ya kwanza kuhusiana na Nabi Allah Ibrahim alayhisalam aliposema Allah subhana wa ta ta'ala ان ابراهيم كان امه تن طاني لله حنيفا ولم يكن من المشركين تمام الايه شاكرا لان امه جباه وهداه الى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى امتaje kipenzi wake sifa alizokuwa nazo mpaka akawa ni katika ulul azm min ar rusul bal abu al anbiya ya mitume inna ibrahim حقيقه بلا شك ابراهيم عليه السلام كان امه قانيتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين صفه اولى كان امه الكو ني امه نمجيء في كتابه تفسير ابن كثير اسمع عن ابي العبيدين انه, أنه الله بن مسعود الله عنه, عنه عن الامه القانته Ibn Kathir rahmatullahi alayhi ataja kuwa Abi Ubaydina alimuuliza Abdullah ibn Mas'ud kusiana na hi aya Nini maana yake ummatanqalita akasema Ibn Mas'ud faqala al-umma mu'allimul khair al-umma ni mwenye kufunza watu khair ndo maana ya umma Ibrahim alayhi salam alikuwa ni umma mwenye kufunza watu khair na alikuwa akifunza kuma wake khair kama ilivyotajwa katika Qur'an maeneo tofauti tofauti na kaul qanitan qala ibn mas'ud al muti'u lillahi wa rasuli qanit maana mwenye kumtui Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wa Allah nayo ni atwa dawamu atwa, kudumu katika Kumtui Allah subhanahu wa ta'ala qanitan lillah alikuwa ni mwenye kufunza umma khairi na alikuwa ni mwenye kumtii Allah Subhanahu wa قال الإمام ابي اطباري الله عليه hanifan مستقيما على دين الإسلام alikuwa wima katika dini ya islam yani alikuwa ni mwenye kushikamana na uislamu ibrahim na Allah subhana wa Ta'ala akabainisha maana yake kadhalika alipogemeza jumla wala mimmi yakumina al wala hakuwa katika washirikina katika zama zozote Ibrahim alayhi salam. kisha akakamilisha katika sifa za Ibrahim alayhi salam. shakiran anumi. an ummi alikuwa ni mwingi wa shukrani kwa neema za Allah subhana wa Ta'ala alikuwa ni mwenye kumshukuru Allah subhana wa Ta'ala Ulimi wake na kwa matendo yake ijtabahu wahdahu ila siratu mustaqim ndipo allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kumteua kuwa katika wabora wa mitume Wahadahu na akamuongoza njia sawa ila suratu mustaqim hizi ni sifa ambazo kuwa kwayo mtu ana hakikisho kufunza watu khair aloj, alojifunza na kumtui Allah Subhanahu wa Ta'ala katika hali zote na kuji kambi na ushirikina bali kuwa wima katika Uislamu na kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala daiman sifa hizi ndizo sifa ambazo kuwa tunalu biha tahiki tawhid asema ashekh Muhammad ibn Abdul Wahhab Kusiana alayhi kuhusiana na aya Inna Ibrahim kana ummatan asema li alla yastauhis salik tariq min salikin Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja sifa ya Ibrahim ya kwanza kuwa alikuwa ni umma umma pamoja na kuwa ni mtu mmoja akaitwa umma yani jamaa kubwa pamoja ingawa alikuwa ni mtu mmoja hii ni kwa ajili li alla yastauhis ili Mwenye kufuata mwenendo wa Ibrahim alayhi asione ukiwa na upweke katika kufuata njia hiyo kwani ni wachache sana ambokuwa wenye kufuata njia hiyo. Ndiposa akasema ummatan na Ibn Mas'ud asema uh, Alhaku uh, au kwa, kwa maana mwenye kufuata haki ni umma hata kama yuko peke yake ambapo tofauti haki ni umma hata kama ni mpweke na Ibrahim alayhisallamu katika zama zake alikuwa ndiye aliyokuwa katika tauhid kama ilivyokuja katika hadith akimwambia mke wake kuwa wajua hakuna wenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ila mimi na wewe katika zama hizo na hilo latokea kama ambavyo kuwa itakuja katika hadithi ya uh, Husein ibn Ibrahim au hadithi ya uh, Burayda ibn Husain ambapo kuwa Mtume sala wasallama asema wa nabia, wa ma'ahu rajul war-rajulani wa nabiyyun wa ma'ahu ahadun na nikoonyeshwa mtume mwenye wafuasi wawili au mwingine mwenye wafuasi watatu na nikoonyeshwa mtume ambaye kwa hana mfuasi yeyote kwa hivyo hii ni njia ambokuwa watu wachache ndio nyekufuata kisha akasema Sheikh Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahmatullahi alayhi ya Allah subhanahu wa ta'ala qanitan inna ibrahima kana ummatan qanitan lillah mwezingu subhanahu wa ta'ala akataja kuwa ni mwenye kumtui Allah wala haki yacha kuwa tu ni qanitan bal lillah asema la lilmuluk wala litujar almutrafin alikuwa ni mwenye kumtui Allah subhanahu wa ta'ala wala si mwenye kuwatui wafalme na wafanyibiashara au matajiri ambao wajigamba na utajiri wao au wajifakhiri na utajiri wao hii ni kwa ajili ya wenye kumtui Allah subhanahu wa ta'ala iwe tua yao ni kwa Allah wala si kwa ajili ya wote katika wenye mansibia katika ulimwengu huu na kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala hanifan asema Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi la yamilu yaminan wala shimalan ka fi'il al-ulama al-maftunin mwezimu subhanahu wa ta'ala kadhalika kuwa ni hanif si mwenye kumili kuliani wala kushotoni kutafuta dunia kama vile baadhi ya wanachuoni al-maftunin na mambo ya kidunia pindi inapokuja jambo la kidunia au hawa ya kidunia basi ni wenye kuenda nayo la Ibrahim alayhisalam kuwa watamfuata watakiwa wawe hunafa. kisha akahitimisha kisema walam yaquminal mushrikin liman kathura saduhum asema sheikh, kinyume na wengi wa watu wa zaami wa zaama muslimin wengi wa watu wenye kudai kuwa ni waislamu walakin utapata kuwa wanaushirikina qala allah tabaarakataala wa wama yu'minu aktharun nas walau harasta wama atharu nas walau harasta bi na wat wengi hata ukijitahidi kuwa lingania siweni kuamini bali wama yu'minu aktharuhum illa wahum mushrikun wengi wao hawaamini ila utapata kuwa wanaushirikina ushirikina ima wabahir au ushirikina Ulofichika ama Ibrahim alayhisalam hakuwa katika washirikina la kalbihi, wala bilsani wala bibadani hakuwa katika washirikina kwa ulimi wake wala kwa moyo wake bali kwa mwili wake kwani alijitenga asema innani bara'u mima ta'budun hapa ajiepusha ulimi wake na moyo wake na mwili wake kutokana na na vinavyoabudiwa kutokana na kinyume na Allah Subhanahu wa taala bali alijieka mbali na washirikina aliposema wa atazilukum wamatta duuna min duni Allah naje kambi nyinyi kutokana na nyinyi na mnavyo kinyume na Allah subhana wa taala ta hivi jinsi alivyokuwa Ibrahim alayhi salam na hii ni martaba ya ataka kuhakikisha tauhid awe ni mwenye kufunza khair na awe ni mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala kwa, kwa hali yake yote wala si mwenye kuati viumbe na awe ni mwenye kusimama wima katika dini wala asiwe katika hali yoyote na sifa za kishirikina na awe ni mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala atakapofanya atakabu, atakabu, vile mwanadamu basi atakuwa ni mwenye kulipwa au kuingizwa peponi bila hisabu pasina fisab kwani Ibrahim alayhisalam alimjilia Allah subhanahu wa ta'ala idja'a rabbahu biqalbin salim alimuelekea Allah subhanahu wa ta'ala kwa Mola uliosalimika kutokamana na maasi na ushirikina wote walikuwa kimenye kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ama dalili ya pili kaulu kaulu Allah tbaraka wa ta'ala wal ladina hum la yushrikun wale ambokuwa kwa mola wao si wenye kushiriki kushirikisha hizi katika jumla za sifa sifu nayo Allah subhana wa ta'ala waumini katika suratul mu'minun man zawake innal hum min khashyati rabbihim mushfiqun ataja Allah subhana wa ta'ala kuhusiana na sifa za waumini wa, wa kweli Haki sema inalldinahum uh, inalldinahum min khashyati rabbihim mushfiqun walldinahum biayat rabbihim yu'minun kisha ndipo kataja walldinahum birabbihim la yushrikun walldinayutuna ma ataw wa qulubuhum wajlatun annahum ila rabbihim rajiun ulaika yusari'una fil khairat وهم لها سابقون ان الذين هم من خشيه ربهم مشفقون حتى ينكمش الله سبحانه وتعالى مشفقون ونايو شفقه ونايو خوف ينكمش مزموم سبحانه وتعالى ني وني خوف والذين هم بايه ربهم منون nao ويزامن ايهز الله سبحانه وتعالى wal ladhina hum rabbihim la yushrikun na kadhalika wao ni wenye wa'u si wenye kumshirikisha allah subhanahu wa ta'ala katika sifa zao khas hum bi rabbihim la yushrikun Hawamshirikishi allah subhanahu wa ta'ala na chochote wal ladhina yu'tuuna ma nao kadhalika ni wenye kutoa katika yale ambayo wamepewa wa kulubu hum majla na ilhali yao zao zina hofu anahum ila rabbihim rajiun kuwa watakuwa ni wenye kurejea kwa mula wao na kuulizwa pamoja na kuwa watekeleza ibada waogopa kwenda kuulizwa kuhusiana na ibada hizi watowanaogopa isije ikakubalika kama alivyo taja mtume sallallahu alaihi wasallama umma almu'minin ayhi anha alipomuuliza kuhusiana na hii aya mtume akamwambia kuwa ni wale ambao watenda wema na huku wakiogopa kuwa isikubalike ulaikayusariuna fi khairati wa hum laha sabiqun kisha Allah subhanahu wa ta'ala akahitimisha kuwasifu hawa ndiyo wenye kuenda mbio katika khairat wa hum laha sabiqun bali washindana katika khairat Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja walladhina hum bi la yushrikuun Kuwa katika sifa za uamini ni kuwa hawamshirikishi Mola wao na chochote walladheena hum bi la yushirkun. yani hawabudu chochote pamoja naye bali ni wenye kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala peke yake katika hilo maanake ni kuwa wanajua maana ya kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala na yanayofungamana yana nayo nayo ni kumtii Allah subhana wa ta'ala katika amrisho yake na katika makatazo yake alوامrisha Allah subhana wa ta'ala wuniwe nyey kuyatii na kikubwa zaidi ni la ilaha Kumabudu Allah kumwabudu Allah subhana wa ta'ala peke yake na makatazo yake Allah subhana wa ta'ala ilokuwa kubwa zaidi ambokuwa ni ushirikina wakawa ni wenye kujepusha nayo walladhina hum bi rabbihim la yushrikun haw mushrikish allahu subhanahu wa ta'ala na chochote Allah subhanahu wa ta'ala akakitimisha sifa zao ulaika yusariuna fil khairat Hawa ndiyo katika khairi wa endambio Asema Sheikh Ibrahim bin Nasser sidi katika tafsiri yake ai fi mayadini fi midan tasaru fi afali alkhair hamhumma yukaribuhum ila Allah katika viwanja vya khairat wao hamu yao kubwa ni kufanya kinachowakarubisha kwa Allah subhana wa ta'ala ikija katika viwanja midani ya mambo ya khairi waona ni ipi ambayo kuwa inawakaribisha kwa Allah subhana wa ta'ala Wairadatihim iradatihim masrufatun fiima yunji min adabihi na wao malengo yao na matakwa yao ni kufanya lile ambalo kuwa litawaokoa kutokamana na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala fakullu khairin sami'u bihi Au sanahat lahum al-fursa Intahazuhu intahuzuhu wa badaru wa badaru kila lukua, itatukia mbele yao au fursa ikaja ya kufanya khair basi wao ni wenye kuchukua fursa hiyo na kuenda mbio katika kulifanya bal laha sabikun Wahum laha sabikun wao ni wenye kushindana katika hilo walipojua kuwa kuna wenzao walio katika kufanya hizo khairat basi wakawa ni wenye kushindana kadhalika kufanya kama jinsi walivyofanya na sahaba za mtume swalla Allaahu alayhi walikuwa katika hali hiyo ya kushindana katika kufanya khairat na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa uzuri jinsi gani waja alikuwa akishindana bali waja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa amewagawa vigawanyo vitatu wa kuntum azwajan na nyinyi vikundi vitatu fa ashabul maimana timaa ashabul maimana watu upande wa kulia wa ashabu mash'amati ma ashabu mash'ama na watu upande wa kushotoni na hali hali yao ni hali gani wasabiquna asabiqun ulaikal kisha akataja watu kundi la tatu asabiqun asabiqun wenye kutangulia wenye kushindana masabiqun ulaikal mukarrabun hawa ndiyo, wenye kukaribishwa watu ima ni lmaimana, nao ni kama ilivyokuja katika Badi ya ayat thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum dhalimun li miongoni mwa watu ambokuwa imewafikia maamrisho allah subhana wa ta'ala ni wenye kudhulumu nafsi zao kwa kumwasi allah subhana wa ta'ala faminhum dhalimun li nafsi wa minhum na kunao kuwa ni muqtasid Muktasid, muktasid mwenye kutekeleza yale tu ambokuwa ameamrishwa ujuban mambo ya farida pasina kuongezea kisha kunao ambokuwa wako zaidi yao katika ubora wa minhum sabiqun bilkhairat na kunao ambokuwa wakimbilia katika khairat bi idhnillah kwa idhni Allah subhanahu wa ta'ala na kwa tawfiki ya Allah subhanahu wa ta'ala ha bora kati ya vikundi hivi vya watu na hapo Allah subhanahu wa ta'ala aw taja au Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahab ataja sifa ya wale ambao kuwa ni wabora alladhina hum bi rabbihim la yushrikun akataja al rahmatullahi alayhi dalili ya tatu hadithi ya wa anna husayn ibn abdurrahman rahimahullah Alhudhali hudali al-kufi qala asema husayn kuntu inda sa'id ibn jubair nilikuwa Kwake sa'id ibn jubair miongoni mwa uh, wakubwa wa tabi'in ni katika wanafunzi wa Abbas faqala akasema ibn sa'id ibn jubair ayyukum ra'al kawkab alladhi qabala albarha man fikum aliyona au aliyashhudia ile nyota ilioanguka albariha usiku ulo, usiku uliopita kati fikum ambekuwa aliona nyota hilo anguka usiku uliopita Fakultu ana husayn ibn ibrahimana akasema mimi ambaye niliona nyota mbokuwa ilianguka jana kisha kaongeza akisema thuma kultu ama ini lam akumfiswala akun fi lakini mimi si kuwa katika swala hapa ni kujitakasa na kusifiwa ataka kujitakasa na kusifiwa kutokana na jambo ambalokuwa halifanyi hataki kusifiwa na jambo ambalokuwa hakulifanya yani hataki watu wadhanie kuwa alikuwa akiswali ndiposa akaona la lakini akabainisha walakinnirudiktu lakini nilikuwa nimedonwa na uh, hao wanyama wenye sumu imma ninge au nyoka alikuwa amenidona niposa nikakosa usiku uh, usingizi katika usiku huo nikaweza kuona nyota ambokuwa ilianguka wala siku katika ibada kama ambavyokuwa haweza, haweza kadhania mtu kuwa alikuwa katika ibada. Kala fama sonata Saidi ibn Jubair akamuliza ulipo donwa na huyo mnyama au huyo mdudu ulifanya nini? Kulturtakaitu akasema nika nikafanya ku kuzongwa au kusomewa ruqya. Nika somewa ruqyah Nimekuja katika lafdhi ya Imam Muslim Istarkaitu nikaomba au nikatafuta ambekuwa atanizingua maana na sumu ya huyu mnyama qala fama hamalaka ala dhalika Ye kufanya hivyo kufanya Rukia au kutafuta ambekuwa alisoma Rukia Said ibn Jubair akamuuliza famaa hamala dhalika. ni dalili gani au jambo gani ulitegemea ili kufanya rukia na kuomba kufanya rukia hapa dalili ya kutaka au yaonyesha kuwa wale walikuwa wakiuliza hoja na dalili kwa matendo ambayo kuwa walikuwa kiafanya talabul hujja ala sihatil madhhab kutafuta dalili na kuulizia dalili ya jambo ambalo mtu ananifanya sio kufanya mambo pasina hoja Fama ma la Kultu hadithun hadithu hadathana alshabi akasema Huseini ibn Ibrahim nilifanya hivyo kwa kugemea hadithi ambokuwa alitusimulia uh, alshabi Amir ibn Sharahin alicholeza au hadithi ambokuwa ili nipelekee mimi kutafuta rukia kuzinguliwa kutokamana na sumu hiyo kala wa mahaddatukum sa'id ibn a sa'id ibn jubaira kamauliza nini alicho, alicho wafunza au alichoaeleza a amiru al ash-sha'bi amir ibn sharhil akasema husain hadata na burayda ibn al-husayb annahu ni hadith ambokuwa amepokea Buraida ibn Husayd nam kwa asema mtume la ru ya ila min ainin au huma hamna zinguo nzuri zaidi ya zinguo juu ya au huma au sumu iange hindo zinguo ambokuwa ni bora hii hadith hadith yenyewe imekuja uh, imepokewa na wanachuoni tofauti ndipo saka aitaja uh, Abdulrahman Hussein ibn Ibrahim Hadithi ya Bureda ibn Huseib inkuja kwingine kwambokuwa ni marfuu kwa mtume sallallahu alayhi asema la ruqiya illa min ainin au hamna ruqiya bora la ruqya ashfa yani ruqya ambokuwa yenye kutibu na ilikuwa bora kuliko ruqya ambokuwa yafanywa kwa ajili ya ain au juya humma Ain ni kijicho au mfano wake uhasidi na mengineo mwingineo ambokuwa yapatikana kutokamana na nafsi ambokuwa ni yenye nafsi yenye huwa ni yenye kutoa sumu mpaka mwenye kuhusudiwa au mwenye kutupiwa kijicho akawa ni mwenye kudhurika. kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ambaye atasomewa ruki ya kutukamana na hilo basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa idhini yake atakuwa ni mwenye kumpa shifa au humma humma ni sumu ya wanyama kama vile nyoka nange na, na mfano wake hii sumu kذلك katika matibabu yake ni mtu kuzinguliwa kwa kusomewa Qur'an au adhkar na dua ambazo kuwa zimekuja katika kujikinga kutokamana na hizi ndipo akamtajia hii hadith alifanya rukia kutokamana na hilo na hii dalili ya kuwa rukia ya juzu kwani imekuja ahadith ambazo kuwa zataja uh, kujuzu kutum, kufanya rukia kala Akasema Saidi ibn Kada kad ahsana man intaha ila ma sami'a amwambia mwanafunzi wake kad ahsana man intaha ila ma sami'a ay fa'ala hasan man akhadha bima balagahu min ilmi wa amila bihi amefanya vizuri yule ambaye kuwa atatenda kwa mujibu elimu ilomfikia kinyume na atakayefanya kwa ujinga au kwa kuzua jambo ambalo halina Halina dalili katika dini. Amsifu au amtaja kwa uzuri mwanafunzi wake kuwa umefanya vizuri kwa kufanya kulingana na elimu wala hukufanya kwa ujinga. Kisha akasema kumwambia mwanafunzi wake. Walakin hadathana Ibn Abbas, lakini sisi tulielezewa au tulisimuliwa Ibn Abbas radhiallahu anhu, aninabi sallallahu alayhi wasallam kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Awridat alayya al-umam. Mtume sallallahu alayhi wasallam alieleza kuwa alionyeshwa umma zilizotangulia. Fa ra'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu. Nika muona Mtume Nabi wa ma'ahu ar-rahatu. Ar-rahatu ni watu ambokuwa hawazidi kumi. jamaa dunal ashra idadi ya watu wasozidi kumi. niliona nilimuona mtume mwenye watu wasozidi kumi. yani katika wafuasi wake wan wa maahu rajul rajulani na nikamuona mtume mwenye wafuasi wawili au watatu au mtume mwenye wafuasi wawili na mwingine mwenye wafuasi watatu wan walaysa maahu Na nikaona mtume mwingine hana yeyote katika wafuasi yani hakufuata hakufuatwa na yeyote bali alikuwa mpweke Asema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimatullah alayhi فيه ثمرة هذا العلم وهو ادم الاقتار بالكثرة hapa katika kunyishwa mtume sallallahu alayhi wasallama wafuasi wa mitume jinsi walivyokuwa wachache ni katika faida kubwa za hii ilimu ya kumwelekea Allah subhana wa ta'ala na kumpekesha na kutaka wajii wake usawa yake yake na mtu kutogurika na wingi wa watu waadamu zudi fil kadhalika mtu asiwe ni mwenye kutotaka au kukinaika na wingi wa watu au wachache wa watu wana kula ummatin tosha wahdaha ma'anabihha kwani kila umma utakuwa ni wenye kufufuliwa pamoja na mtume wake. Na mradi wa umma hapa ni ummatul ijaba si ummatudawa. wenye kuitikia mwito wa mitume. Hii ni dalili ya kuwa ni watu wachache sana ambao ni wenye kuitikia mitume yao. Kisha akasema Mtume صلى الله عليه baada ya kutaja umma hawa idrufi ali sawadun na namara kwa ghafla Nikawa ni mwenye kuonyeshwa umma kubwa fakananatu annahum ummati nikadhania kuwa hawa ni umma wangu kwa kuwa alikuwa ajua kuwa umma wake ni wengi fakila li hadha musa wa kisha nikaambiwa kuwa huyo ni musa na kaumu yake kwani musa alihisalam ni katika mitume kuwa aliwahi kupata wafosu wengi hapa mtume sala salam akaonyeshwa idadi kubwa ya watu au wafuasi wengi sana na walikuwa ni katika wafuasi wa Musa alayhi salam fa kila li hadi uh, fanabartu faida sawadun adim kisha nikatizama tena au imekuja katika uh, sahih muslim nikaambiwa walakin undhur ila al ufuq faida sawadun yamla ulufuk Nikambiwa nikaambiwa tizama kule pambizoni nikaona Halaiki ya watu yenye kufunika pambizoni mote wa ardhi Thuma kila li undurha huna wa ha huna fi afaki samaa nikao ni mwenye kuambiwa tizama huku tizama huku na katika sehemu tofauti tofauti ya mbingu fa idha sawadu kadmala al ufu nikapata kuwa sehemu yote imejaa watu Fakila li, nikambiwa, li nikaambiwa hadhi ummatuka wamaa sabuna alfa yadkhuluna aljanna bighairi hisabi wala adhab hawa ni umma wako walikuwa wengi zaidi ya ile umma ya Musa alayhi salam bali zaidi ya umma wote na pamoja nao kunao sabini. yani katika hao kuna sabini yadkhuluna aljanna bighairi hisabi wala adhab watakuwa ni wenye kuingizwa peponi au kuingia peponi pasina kuhesabiwa wala kuadhibiwa katika hi nukta au kauli ya mtume swalla sallama kuhusiana na umma yake kuna fadla ya hi umma wa na wao ni akta al-umam taban an. wa انه akta al sallallahu alaihi wasallam kwani wengi wenye kumfuata mtume wao kuliko umma zilizotangulia zili na hi umma imekuwa bora kwa idadi na kwa sifa kwa idadi kwani hii hadith imedhihirisha kuwa ndiyo wafuasi wengi sana wa Mtume. Na kadhalika kisifa kwani hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam ataja wa mahum sabuuna alfan. akaambiwa kuwa katika umma wako kunao watu sabini alf Ambokuwa kwa wataingia peponi bila hisabi wala adhab watakuwa ni wenye kuingia peponi pasina kuhesabiwa wala kuadhibiwa. Kwa hiyo hii ni fadla katika umma huu bali imekuja katika hadith nyingine fastazadtu rabbi hadithi alipokea uh, Alimamu Ahmad bin Baihaqi fastazadtu rabbi fazadani ma'a kulli Alfin 70 alfan pindi nilipoonyeshwa umma wangu na nikaambiwa kuwa kuna 1070 watakaoingia peponi nikamwomba Allah awe ni mwenye kuniongeza akaniongeza nayo fazadani ma'a kulli alf 70 alfan kwa kila alf moja, sabini, alfu sabini nyingine kila alf sabini, uh, alfu sabini nyingine au katika riwaya nyingine ya muslim ma kulli wahidin minhum alfan nikamwomba molaangu aniongeze akaniongeza kuwa kila mmoja wao atakuwa na wengine sabini pamoja nao atakaoingia peponi pasina adhabu wala kuhesabiwa hii ni fadhila kubwa kwa umma huu mtume sallallahu alaihi akaelezea eleziya hilo asema ibn abbas tuma nahaba fadaka manzilahu kisha mtume akanyunyuka na kaingia nyumbani kwake fa khaba fi ulaika kisha watu wakawa ni wenye kujadiliana kuhusiana na hawa sabini ambao wataingia peponi pasina kuhesabiwa wala pasina adhabu imekuja katika lafzi fatadakara ashabar rasulillah sallallahu alaihi wasallama wakawa ni wenye ku zungumzia na kutaja kuhusiana na hawa Sabini alf Masaba za mtume swassamu akazungumzia asema Sheikh Muhammad fihi ibahatul munazara wal mubathatha fi ma'ani shar'i katika wao kujadiliana dalili ya kuwa ya juzu watu kuzungumzia katika nusus za kisheria na dalili za kisheria ili kufikia ufahamu sahihi faqala ba'dhum wakasema baadhi yao fala allahumul ladina sahibu rasul allah sallallahu alaihi wasallam huenda sabini alfu ni sahaba zake mtume sallallahu alaihi wasallam wala wasema nachooni imma walitoka naye kuelekea madina hijra au kuelekea maka kuifungua au wengine wakasema ni sahaba zake mtume sallallahu alaihi ambokuwa alikufa baadaye kufa yani watu sabini kwani idadi ilikuwa kubwa. wakala kala na wengine wakasema fala allahumul ladina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an. hawa walio pata hii, ni masahaba za kimtume sallallahu alaihi kwani ni hakuna katika umma mfano wao au ni watu ambokuo waliozaliwa katika islam falam yushriku billahi shay'an. Pamoja na kuzaliwa katika Uislamu katika tauhid hawakuwahi hi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Hii ni katika mojawapo za kaul. Naam, za wataja wale ambao kwa wataingia peponi pasina kuhesabiwa wala kuadhibiwa, watu alf sabini Katika sifa zao, hao masabuo wa aliyozungumzia, waliona kuwa hawajamshirikisha Allah na chochote. Hii ni dalili kuwa walifahamu kuwa hawa hawakupata fadhila hiyo ila kwa matendo mazuri waliomfanyia Allah subhanahu wa ta'ala ima kwa kumsuhubu mtume صلى الله عليه au kwa kuwa hawajawahi kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na chochote. Wadhakaru ashiyaa, asema Ibn na wakawa ni wenye kutaja ra'i tofauti tofauti kuhusiana na hawa. Fakaraja alayhim Rasulullah صلى alaihi عليه وسلم, kisha mtume صلى الله عليه وسلم akawatokezea faakbaruhu, akhbaruhu wakamwambia walichokuwa kijadiliana wao kuhusiana na hawa 1070 ni kina nani? Mtume صلى الله عليه وسلم akabainishia faqala humu ladina la yastarqun. Hawa ni wale ambokuwa hawaombi kuzinguliwa. La yastarqun hawaombi kuzinguliwa. Yani hawataki msaada wa kuzinguliwa kutokamana na yeyote Kwani walikuwa na sifa za kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anasema Sheikh bin Uthaimin rahimatullah alayhi katika al kaulu mufid: Hawakutaka kuzinguliwa Likuwa liqwa itimadihim Allah, imma kwa ajili kumtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu au liizzati nufusihim an tadallul li ghayri Allah au kuajili ajili ya nafsi zao ambazo kuwa, hazitaki kwa hazitaki kujadalilisha kwa Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala au lima fi dalika min au kwa kuwa kule kwenda kuomba kuzinguliwa ni kujifungamanisha na soko ku Allah subhana wa ta'ala ku, ku, kutaka msaada ku wa soko yani, Allah subhanahu wa ta'ala ndipo sawa yani wamejitakasa kwa Allah subhana wa ta'ala hali yao yote la yastarqun wala yaktun wala si wenye kuomba kuumikwa kutaka wafanyiwe tiba ya kuumikwa kuchoma na moto ili kupata tiba kwani mtume sala salama imekuja katika hadith ya ibn Abbas Marfu asema Ashifa fi thalatin shifa yapatikana katika matatu sharbatu asalin kunywaji wa asali kupatikana ndani yake matibabu wa shartu mihjamin na kijembe cha mwenye kuumika yani yule mwenye kuumika kazi katika kufanya vile kupatikana shifa Wakai ya tunarin na kadhalika kuchoma kwa moto kisha akasema mtume wa anha ummati anilkai na nakataza umawangu wangu kutokana na kufanya kumika kwa kwa moto na katika la wa uhib anaktawi sipendelei mkufanya kay imekuja uh, ahadi nyingi kusiana na tiba hizi hususan al-kay ambaye kuwa mtume swalla sallama Ameelezia kuwa ni katika tiba walakin apendelea kuwa umma wake wasiwe ni wenye kufanya hilo hawa 70000 hawakuombarukia kuzingiliwa na neyote wala hawaku, umika kwa moto wala yatatayarun na kadhalika si wenye kutabiri kisirani la ya tutoyarun atatir ni kutaja kuwa kuna kuna kisirani fulani, ima kwa ndege fulani sauti yake au kwa yeye kupita kuelekea upande fulani hii ni maana ya atiyara asema wasema baadhi ya masalaf wem wanatangulia maamdhaka au Tuyara ya yakusanya kila ambacho kuwa kitakusababishia uwe ni mwenye kufanya jambo au kutofanya jambo jambo ambalokuwa si kila ambacho kuwa si la kisheria nitakalo ukafanya jambo au usilifanye asema ibn taimin rahmatullahi alayhi atashawwum bi ni kila ambacho kuwa mtu anakiona kwa macho yake au masmu'in au akisikia kwa masikio yake sauti au zamanin au nizama au makan au sehemu ni kila chini kutizamwa au kusikiwa au sehemu au wakati ambapo kuwa mtu haona kuwa hili ni hii ni dalili ya kuwa na kisirani. Matalan baadhi ya watu wakisikia sauti ya ndege fulani Wasema kuwa leo kutakuwa na kosa, na janga fulani kwa hivyo tusifanye jambo letu. Au wawe ni wenye kusikia sauti ya mnyama fulani wakasema hii ni sauti ya bishara mzuri kwa hivyo twendeni tukafanye jambo hilo hii huitwa tiara jambo lenye kumpeleka kumfanya mtu afanye jambo au asilifanye jambo haowema ambao watangia peponi hawakuwa ni kutabiri kisirani kwa viumbe vya Allah subhana wa ta'ala bal wa ala rabbihim yatawakkalun walikuwa ni wenye kumtegemea Allah subhana wa ta'ala kikamilifu ndipo wakawa ni wenye kuingia peponi pasina kuadhibiwa wala pasina hisabu pamoja na kuwa rukia ni jambo ambalokuwa la kisheria na kadhalika iktiwa kuumika kwa moto ni jambo ambalokuwa la kisheria walakin wakao ni wenye kuacha hizi sababu kwa ajili ya sababu iliyokuwa kubwa sababu iliyokuwa kubwa kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwani kumtegemea Allah subhana wa ta'ala ta ni sababu kidhati ni sababu kwa nafsi ya kidhati ni sababu miongoni mwa sababu kubwa ambazo Allah Subhanahu wa ta'ala ameka watu wawe ni wenye kushikamana nayo. wa alallahi falyatawakkalil mutawakkilun kama lilivyokuja katika ayati na kwa Allah Subhanahu wa ta'ala wategemee wenye kutegemea washikamane na Allah Subhanahu wa ta'ala katika haja zao zote kwani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala Aleisa Allahu bikafin abdahu Allah subhana wa ta'ala ni mwenye kumtoshileza mja wake. Hii hadith anuitaje Ibn Abbas Allahu anhu impokewa na Bukhari na Muslim na Tirmidhi na wengineo. Dalili ya kuwa hawa walipofikia martaba ya kutoelekea chochote katika viumbe vya Allah subhana wa ta'ala wakafikia martaba kubwa ya kuhakikisha tauhid katika nafsi zao na katika hali zao ndiposa Allah Subhanahu wa Ta'ala akawa ni mwenye kuingiza peponi pasina adhabu wala kuhesabiwa. Alsheikh rahmatullahi alayhi ametaja hizi dalili tatu ambazo kuwa ndani yake dalili ya kwanza kunae Ibrahim alayhi abulmilla alukuja na sifa ambazo kwa atakayeshikamana nazo atahakikisha hakikisha Kisha dalili ya pili akataja Allah Subhanahu wa Ta'ala miongoni mwa sifa za watu ambao ni as -sabikun ambao Mwezimu Subhana Taala amewapatia fadla na ihsan ya kuwa ni wenye kumkimbilia Allah Subhana Taala na kushindana kwake katika sifa zao walladheena hum bi rabbihim la yushrikun hawa Allah Subhana Taala kwa chochote ushirikina mkubwa wala ushirikina mdogo kisha dalili ya tatu hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhu ni wale ambao kwa wataingia peponi basina kuhesabiwa ni wala ambokuwa uwamtegemea Allah Subhanahu wa Ta'ala kikamilifu wala hakushikamana na hata zile sababu ambazo za kisheria pindi ilipokuwa tawakul ni bora zaidi Wakani mwe kushikamana na tawakkul na wakaacha zile sababu ambazo za kubalika kisheria wallahu alam wa sallallahu nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam